Objava broj 0196 23. studenog 1937. Mjera koju koristite će biti mjera koju primate. Tako započni, dijete moje. Ako u svakoj situaciji u životu ostanete svjesni činjenice da ne možete postići ništa bez očeve pomoći, vi ćete uvijek djelovati ispravno i imate oči usmjerene prema Otcu. Mjera koju koristite će biti mjera koju primate. Ova riječ je bila dana od strane gospoda, djeci zemlje i sa njom zapovjed ljubave za Boga i čovjekova bližnjega. Svi mi znamo koliko je teško ispuniti na zemlji, jer ljubav je i dalje nepoznata ljudima u zemalskom životu. Svaka osoba ne gleda na svoga bližnjega kao na njegova brata, nego će više vjerojatno njega smatrati suparnikom. I baš zbog toga potrebno je puno ljubavi da se bližnjemu ukaže ljubav koju gospod zahtjeva od vas. Vi bi zasigurno imali koristi ako bi uložili napor shvatiti prije svega da ste svi vi Božja djeca i da jedino međusobna ljubav treba prebivati u vama. Vrlinom koje bi vi trebali jedino uvijek tretirati jedni druge sa ljubaznošću namjesto da tretirate jedni druge sa neprijateljstvom ili živite ravnodušno jedni pored drugih. To je očev zakon da vi trebate primiti istu mjeru poput mjere koju ste dali vašim bližnjim ljudskim bićima. Sve što vam je dano od strane oca vi također trebate dati vašem bližnjemu na isti način ali uvijek u svjesnosti da ste vi među sobom djeca i da očeva ljubav smjera ujediniti vas. Prema tome, neka nitko nikada ne pita uzalud i dajte gdje samo najmanja žalba dosegne vaše uši. U zemalskom životu Otac vam želi dati priliku prakticirati ljubav sprem bližnjega, jer ljubav je prva i najvažnija zapovjed u onostranom. Svatko jedino radi za drugoga i ljubav koju ste zanemarili dati u zemarskom životu će vas tamo teško opteretiti. Mnoge duše će čeznuti za učinkom ljubavi koji će ih izbaviti iz tame. Sva dobra dijela na zemlji su blagoslovljena od strane Boga. Oni će prouzročiti mnoge različite plodove u onostranom. Jer svatko će ubrati što sije i primit će nagradu njegove ljubavi na zemlji od našeg gospoda i spasitelja, iznova u ljubavi. Jer Bog je ljubav. I da bude dopušteno živjeti u njegove ljubavi, to je vječna sreća. Amen.